Tizenhatodik fejezet Ha jó a vége Csúcsú kibékül a piros szalagos cicával. Elhangzik a macskazenekar legújabb, nagy sikerű énekszáma. És bizonyára már rájött az olvasó, miért volt az első fejezet címe. Minden jó, ha Eltelt negyed óra Fél óra, háromnegyed óra. A lift már jó fél órája újra működött. A macska zenekar tagjai, akik a szálloda előcsarnokában várakoztak, már kezdtek türelmetlenkedni. Végre megnyílt a liftajtó, És, na mit gondoltok, kilépett ki belőle? Igen, jól gondoltátok. Csúcsú és pirci, kart karba öltve, összebújva. Kilépve a liftből, megdöbbenve látták, hogy az egész macskazenekar ott áll és mosolyogva nézi őket. Ekkor előlépett a kórus fekete karnagya, és így szólt. Kedves barátaim, nagy öröm számunkra, hogy kórusunk két oszlopos tagja, két szóló énekesünk végre kibékült kutyabarátainkat, akikkel már nagyon jó a kapcsolatunk, szándékosan kihagytuk ennek az eseménynek megünnepléséből. Ez a mi belügyünk. És most engedjétek meg, hogy tiszteletetekre elénekeljük a macskazenekar legújabb dalát, Egbert barátunk szerzeményét, amely nagyon is illik az alkalomhoz, de még inkább mindahoz, ami a közelmúltban történt. Azzal a kórus felé fordult, intett, És a macskazenekar rázendített. Mikor rájössz, hogy nagy baj van, És te nyakigülsz a bajban, Ha nagy lett a villanyszámla, Hogy nem mehetsz szabadságra, Ha kedvesed mással látod, Hogyha átvert a barátod, Elromlott a mosógéped, Kiesett a fogtömésed, Ha nem jött meg a szerelő, Ha beázott az új cipő, hogy kicsi a fizetésed, kidobott a feleséged, Ha a főnököd lekapott, egyes lett a dolgozatod, Ha az autódat feltörték, kiégtek a villanykörték, Ha odaégett az ebéd, hogyha begörcsölt az epéd, Nincs segítség, nem megy semmi, Nem kell mindjárt megijedni. Nagyobb baj is akad máshol. Biztosan te is kimászol, Sose add fel, ne légy csacska, Egérből is lehet macska.